Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 35. adásában. Megtaláltóak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Írhatok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz is. A mai adás egy zagyvaadás lesz, és egy rendkívül különleges adás, ugyanis ez lesz az évadzáróm. Gyakorlatilag egy éve kezdtük el ezt a csodálatos podcastet, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, hogy erről mit tudunk mondani. És hát itt van a klasszikus csapat, itt van velünk a métej. Józó. Márk. Sziasztok. És itt vagyok én is, Rihád, sziasztok. Hát, a jelenti, a hát hát ez hát a energia. Ez évadzáró, vagy é, év, tehát jubileum, vagy hogy is mondjam. Ez évadzáró, évadzáró lesz. Évadzáró, nem. De az, az évadzárók évad évad évad nem? Uh -huh. évad nem is szoktak lenni. Igen, tehát ezután ez nincs. csak Ez új kor... évadot. Igen. Mi? Tehát ez nem az záró, ez csak az évforduló. Nem, ez nem az évadzáró, hát most egy darabig elvonulunk. Igen, tartom. Igen. Hát, nem, igény, nem, nem veszünk fel adást, hát, ugye? Egy, egy szerintem még legyen. lesz mit tudom, egy, év, egy évzáró adás, vagy valamilyen mókásabb adás, mint tavaly volt szerintem, de... Igen. Egy hamotázós? Egy havotázós. Havotázós. Na, akkor meg is beszéltük a jövőterveket. <laughs> hát most, most figyelj, Marknak most, szerintem lehet, hogy egy kis időre van szüksége, hogy amíg belerázódik a dolog, vagy mondjuk nem tudom amúgy. Amíg hat, az új Aki? életéhez, hogy Igen. ő egy homoszexuális lett most már. Igen, amíg hat a... Amíg hatni kezd az éjszígyógyszert, tudod. <gül> egy kicsit te? dark turn lett nekem. <gül> <gül> ez, ez olyan, mint a holó ürnő, hogy. hogy... <gül> <mérünk. gül> Ennyi volt készült. Ja, szóval... Hát most ilyenleg az a tervünk, hogy nem veszünk fel új részt az évben, talán hogyha nagyon-nagyon unatkozunk és talán hogyha úgy össze, akkor lehet egy évzáró, egy jó mókás epizód, vagy valami hülyeség, szerintem az beleférhet, de szerintem ez lesz, ez, ez lesz az év van véges, akkor egy pár hét szünetre vonulunk. Eddig is volt igazából olyan, hogy nem énekeztünk két-három hétig, talán két hét volt a maximum igazából, de most ez, ez nem gyártunk semmi kontentet, meg nem is gondolkozunk azon, szóval ez, ez tényleg konkrét szünet lesz. pihi. Csak macska-kontent egyáltalán. Ja, ja. Csatlakozott a discord szemünkhöz is, mert folyamatos macska-kontent van. Folyamatosan erős de van, de van. Rakadt van. lenni macska-kontent. Ha valami nagyon jó téma lenne, akkor azért megvalósítjuk, vagy egy teljesen mértékben tartozkodunk a kontaktálásra. Hát, és majd leadjuk. Valamikor? Hát, esetleg talán úgy ír, hogy ha valami jó témátlettünk, akkor azt összegyűjtjük, és akkor jövőre lesz normális adásunk. egy éve nincsen normális adás Két percen valamit összedírunk, aztán lesz valami. Ha lesz egy jó témánk, akkor keresünk egy normális podcast-et, és megmondjuk nekik, hogy ezt csinálja. Nem mondjuk, hogy vegye fel. Igen, igen, van. Feltettem egy ilyen alapkérdés, hogy milyen jó hajó neveket tudnátok, és az a kreatív agyatok, hát nem rombolódott. Én nem posztoltam semmit egyébként. Én egyet egy széltolót, nem mondhatod, hogy űrhajó kell, azt mondom, hogy jó van. Akkor vákum Mi ez? Milyen név ez? Legyen az, hogy kaki. Vákum Vákum ez nem hangzik túl szerencsés de amúgy. Nekem kurvára bejött. Okay. Hát azért nem szívesen nevezném, mert ugye jó, ha... lehet az a hogy ha jó, ha nem jó. Ha, ha, he, he. Hmm. Vicces vagy. No. Ah. Szóval el... gondolkoztatok az, amikor elkezdtük ezt a csodálatos podcastet igazából gyakorlatilag négy napra pontosan egy éve, vagy, hogy ideig eljutunk? Te egy évig csináljuk hát egy, is, egy évig csináljunk és, és kiadunk 35 adást, gyakorlatilag, plusz egy csomó ilyen hát nem számozott adást igazából. Én igaz, leginkább azokon csodálkozok, hogy nem formátáltad egyszer se le véletlenül feltöltés előtt a videót, meg semmi ilyesmi nem Hát, ja, az én... szerintem hát, is meglepő, hogy Ricsi nem pusztítottál egyetlen egy adással. Hát volt egy rosszabb amúgy. Egy, de, de ott a ott, volt a hang. Ott a, a, szar a az hang. A hang. ott az a mikrofonba szorult el. És hát igazából... De az Azt, a, a kezdeti probléma az, az megesít. De hogy semmilyen, tudod, kell említi. Tehát, hogy kitörlöd az egészt, megszüntet a Youtube csatornára, véletlenül felraksz valamit, amitől kitiltják az egészet, tudod? Miért történhet? Hát figyelj, hogy ilyen. úgy. Minket videó fotót, véletlen wink felrakok. Mert tudod, minden app Tinder, hogyha jól használod. Igen. Főleg Főleg az azé a az Twitter. Link Linkedin. LinkedIn. Linkedin, ja, ja. a Discordra is azért hívod az embereket, csak hogy lehessen kit grúmolni, ugye? Igen. Igen. Te vagy a mod. Te mit bodok vagy, bod? togketsz? Te... Ajaj lebuktuk. Oh, jaj. Szóval, hát uh, igen, én... én... Nem érde, hogy egy év múlva itt leszünk itt. és lesz ennyi adásunk, és még jóban leszünk. Én őszintén abban teljes mértékben reménykedtem, hogy egy év múlva itt leszünk, viszont arra abszolút nem gondoltam, hogy ebből lesz, tehát ilyen sok adás lesz konkrétan. Tehát, hogy én, én abszolút hittem, tehát én szerintem Máknak is mondtam, amikor ezen beszélgettünk, hogy hogy én azzal teljesen oké okay vagyok, hogyha ritkán így összevünk, és akkor rakunk fel egy részt. És akkor ja. viszont arra nem számoltam, hogy az egy 35 adás, vagy nem tudom mennyi, 34 van fent, plusz nem egy vagy 8 szerintem, és hát nem hittem volna, hogy ennyi, ennyi lesz benne. Na, ezt én sem egyébként, mert azért tényleg sok, minden, sok, sok rész van. Na, ja. nem gondoltam, hogy tényleg ilyen konzisztensen fogjuk gyártani. Nyilván vannak jobbak, rosszabbak voltak, rosszabb napjaink szerintem, meg meg voltak, amikor jobban elemünkben voltunk. Ezt mondjuk szerintem a nézettség, az nem igazán tükrözi, hogy melyik azon jobb, meg rosszabb. Nyilván tök meglepő, hogy mennyit számít, az hogy mondjuk az egy részt mondjuk a Facebook szerepjátékos csoportban, Ren -ren rendkívül megdobja, de egyébként az, hogy épp milyen minősége, hogy az most jobban felkészültek voltunk, vagy hullafáradtak mindannyian, nem igazán befolyásolja. Hát nem, mert tehát, így sem úgyse nézt senki gyakorlatilag. Hát És igen és, tehát hogy, hogy, Szerintem volt kifejezetten olyan rész egyébként, ami, ami szerintem tök jó sikerült, és egy konkrétan szerintem nem nézték meg ketten. Nem tudom melyik rész az, Aha. és nem is izé, de, tehát de én biztos vagyok benne, hogy van olyan rész, ami amúgy én, mikor vágtam és véghallgattam, akkor mondtam, hogy a egy tök jó rész lett, ez érdekes lett, és hogy senki nem hallgatta meg nagyjából. Ami, és ami nagyon fura egyébként, hogy <höhö> szerintem az a részünk, amikor a... a a világalkotós volt, az nem tudom hajni rész, de mindjárt megnézem. Ja, talán... Arra nem jött semmi feedback amúgy, még nem is lettünk megsavazva miatt, hogy mennyire ne vagyunk kreatívak, meg szar az egész. Figyelj, ja. tehát hogy az a lényeg, hogy a közös buildinges, es szerintem egyébként tök jó lett és tök kreatív volt meg hasonló, meg élveztem is. És amúgy nagyon sok kattintás van rajta, valószínűleg azért, mert mi azt kiposztoltuk ö, valamelyik Facebook csoport vagy valami, és a negyedik legnézettebb videónk amúgy. És, és egy like sincs rajta, se komment. Lehet, hogy megedzés van rajta egyébként. Hm. Hát, Érdekes, ugyan sokan megnézték, de egy de reakciót nem váltott ki, hát, hogy Mindenki feszült, nem a következőt. Azóta az, az, az az az az az is várjuk, hogy Szöcsik Ó, aztom jó, igen, majd, majd egyszer megcsinálom. Meg felveszem a delta green-es izét. nekem kell. egyet. És baze, keresztélek. 9,8 óra megtekintés van rajta, ami, ami egyébként sok. Viszont a hogy a tiltott törvénykönyvben majdnem 40 óra megtekintés van? Hát igen. Oh. Figyelj, Ez... az első hármat összearom, az a következő hármat összearom, azon sincs összesen 40 óra. Jó helyre mondanom. Köszönjük Hullának, hogy megosztottam. <hül> igen. De az, az, az egyébként az jó kis beszélgetés volt egyébként például. Ja. <hül> <hül> Megszóltatok. Elkétlegés. Ah, Meggondoltok egyébként, továbblépve a feliratkozó számról, mi, mi, mire számítatotok, mennyi lesz, ez tényzetek sok kevés, ennyi idő alatt, lehetne több, lehetne kevesebb, nem tudom. Lehetne természetesen több, nem? Hát, hát én nem nem hogy vagy azért mondjuk én százat meg, megütünk majd. Most az a 67-ban. 3 nál járunk. 2 3 6 az Jó, azzal már lehet országot kormányozni, szóval. <hállt> <hállt> jó ja. De hogy hogy? Azt, azt kérdés. Azt erődés a természetesen. Hát én azért is többre reménykedtem, de tehát, hogy azt beszéljük szerintem azért én, hogy ez, ez elég réteg téma lesz. Talán, hogyha tényleg az lenne, hogy egy podcast podcastra átvádoztunk volna, és akkor abban lenne be egy bevétve, egy-egy szerepjátékos kontent akkor szerintem azért több feliratkozunk lenne. De azért az elég marginális, aki szeret podcastet hallgatni, és szerepjátékról is szeret podcastet hallgatni. Azért ez elég nagyon-nagyon vékony réteg, főleg magyarul, érted? Jó, ja. érte, érte. mondjuk podcastban is van ilyen, ami ilyen nagyon kivesízős, meg témázós, és akkor mondjuk ilyen nagyon szakértős, mi meg azért <coughs> milyen nem szoktunk belemenni a témákba, mert mondjuk, hogy vannak olyan emberek, akik hallgatnak a podcastet, de úgy azért hallgatnak a podcastet, hogy így edutainment hozzáállása, hogy akkor okosodnak, mondjuk beülnek a kocsaba és levezetnek lökösházára, és akkor amíg vezetnek, addig megy a podcast, és akkor okosodnak. Viszont mi ilyen finkszeletelést nyomunk kicsit, és nem, nem pedig azért nem, nem milyen belemegyünk témákba. Igen, borzasztó belegondolni, valaki. Valaki úgy gondol, hogy akkor én most levezet, nem tudom, Pécsig, és akkor közben, <gül> közben minket hallgat. Fú, az agyvézésem, de szerintem magamat kéne hallgatni. Kérdezés, tudom, hogy lejtetek ilyen ember. Nincs is gondolom. Nem sok. Majd, igen. majd. Hát, e amúgy bele kéne állni másokba, akkor biztos jobban jön a megtekintés. Ja, igen, akkor mindig. Szóval amikor a a bísekkel <gül> Hát figyelj, belállunk a tavernásokba, nem tudom, a mágus aranyba is még gyorsan. Pátyás most már nem piszkáljuk, mert tudja, hogy hogyan nézünk ki. <tessz> igen. Ja, a jelében, a... igen. A db meg a... Jaj, A kéderben. Akkor meg is vagyunk. Ki az a kéder? <tess> hát ez ez most hát, igen, azt az lehetne egyébként, hogy tehát, hogy más közönség felé is nyitunk, ugye ez az agyvával talán valamilyen szinten lehet, de akkor meg ez nem ez a podcast lenné, igazából nem tudom. Ezen már beszélgetünk Igen. egyébként szerintem elég sokat, hogy hogy, hogy, hogy, hogy mi, lesz, mi is lesz konkrétan ennek a jövője, mert azért tehát, hogy én kicsit azt érzem, hogy egy csomó tehát a legjobb témákat már kilőttük, és azért a podcast, vagy majd a szerepjátékos dologból mondjuk van még talán öt-tíz, ami tök jó téma, és utána talán csak sallang lehet, vagy úgy önmöm, vagy magam, nagyon magam, specifikus. Ar Arról meg nem tudom, hogy lehet-e jókat beszélni hosszan, hogyha nagyon-nagyon specifikus. Nem, nem, nem meg nem, nem is, is érdekes. Tehát el, el lehet menni szőrűzni, hogy ilyenekből, hogy hogyan csináljunk D&D-ben egy szörnyet, vagy építsünk föl, de ez már annyira... Annyira speciális, annyira... Nem erről szól a szóra podcast, érünk. hogy ennyire belemennünk utalmibe, mm. szerintem. Nekünk nincsen azért ö, 15 év töngyártási tapasztalatunk. Hát, igen, az meg a másik. Szóval, ez, nehéz jó mondani, le, de hát meg nincsen... Mindent. Hát jó, a véleményük lehet farlaszt. Sőt, akkor valószínűleg a véleményük, de ennyi. Yeah, szóval... <clears throat> szó, szóval nekem az kicsit de így... Ha... így... De... Igen, bocs. Tehát ez egy kicsit ilyen ö, érdekes lesz, hogyha Tehát al alapból azt nem szeretném, hogyha mindenképpen szerepjátékkal akarunk, és akkor már tök szaradások adások lesznek. Nyilván most a legjobb akteleg, hát mi élvezzük, vagy ilyesmit, de Tehát, hogy attól függetlenül, hogy, hogy lehet, hogy nem túl jók az adások, vagy, vagy... nyilván ezt ez mivel, hogy mi jól beszélgetünk, de azt nem szeretném érted, hogy alapból rossz a téma, és senki nem élvezik, csak azért, hogy gyártsunk egy adást, azt, azt nem kéne kirakni csak így az internetre szerintem. Hát nem. Így van. És, és, de te, egy... és az már nagyon véges, hogy mennyi ilyen téma van szerintem, és nyilván amúgy de. lehet, hogy nem, csak én vagyok ilyen, hanem, és mit hogyha egy órát gondolkozunk rajta, akkor összehozunk tíz alást, ami egyébként tök jó lesz, de nem vagyok teljesen meggyőzve erről. Ugye, mert... ugye, de a vannak dolgok, hanem végtelen lehetőség van, tehát mindig lehetne kipróbálni új játékokat, mert szerintem több, de nem, több mint egy jelenik meg. Úgyhogy... Akár azt is lehetne, sose folyna csak hát az meg, az meg megint egy olyan idő, meg olyan felkészülés, amire amit már nem biztos össze tudunk hozni, mert, mert meg, nem biztos, hogy megéri ez az hát meg egész. Nem az meg nem is biztos, hogy élveznéd egyébként, hogy hetente más játékkal játszol. Ja, És hát, hát ez meg kibeszéled. Ez szinte biztos. És rá, mikor s... ja, mikor kezdünk bele a Rook Trader kampányunkba, akkor? De mikor írod így. meg a kalandot hozzá? Jó. Ja, jó. Jó. Szerva, itt, cseré, ott le, járszatunk ilyet métei. Ne, tovább. Ráérek úgy is. Jó. Ja, métei, métei, métei, ráérek. igen, a, a, a, a, a, a insider info, hogy métei per pillanat munkanélkül. Adjatok neki munkát. Hello. <gül> jó van, kedves segíteni? Na, no, az Elküldtetek, azt mondtátok, fasz vagyok a vendégekkel. <gül> az volt, tehát nem nem volt, nem ilyen. Nem volt nem ilyen. a vendégekkel fogsz foglalkozni. Volt egy ilyen, emi... ja, nem voltam ott gondolom, és akkor beszéltétek ezt, nem? Nem volt ilyen. Nem, nem volt, nem. volt. Hát nem volt ilyen. Nem. viszont én mondtam, hogy a tulajrasszista is úgyhogy nem dolgoznék <gül> Tehát még kármelyból is csak világosat rendelt. Na jó. Amiről nem. beszéltünk éppen. Ja, hogy a, a adásoknak a kvalitása, Meg a játék kipróbálás. Ja, a játék, igen, igen, igen, igen, igen. De hát amúgy az rá, az is? Só, hát mind, meg ki lehetne próbálni sok játékot, meg ki is próbáltunk azért, figyeljetek, paranoiával paranojával, Vagy három. Hát, három. Így, ott... Ja. Jó, most, most figyelj, tegyük fel, hetente, mondjuk egy hónapon keresztül, egy hetente kipróbálsz egy játékot. De inkább úgy mondom, akkor kipróbálunk négy játékot, és akkor az van, hogy játszunk egyet, utána kibeszéljük, játszunk egyet, kibeszélünk. Én kicsit úgy gondolom, hogy a kibeszélés az nagyon olyan, hogy ha kétszer kibeszélsz akár két különböző játékot, harmadikra azért olyan, olyan sok újat nem tudsz elmondani. Tehát... El tudod mondani azt nyilván, hogy mi a véleményed róla, neked ez hogy tetszett, mert milyen játékokat szerez, stb. És ezt, ezt minden egyes alkalommal azért elmondani, és szerintem kicsit ismétlő, ismétled magadat. Hiába teljesen más játékról, ez kicsit ismétlő is nekérezném, nem? Hát ugye szerintem lehetne úgy csinálni, hogy ne legyen ismétlő, de én nem gondolom, csak az, az tényleg bele be kell merülni, úgy igazán. Hát, az, hát az, az azt jelenti, jelenti, hogy nem egyet játszunk fel, mondjuk lesz egy nem is tudom, paranója hónap, amikor minden héten játszunk egy-egy paranóját, és akkor az utolsó a hónap utolsó hetén meg akkor felveszünk a a véleményadást. Ez de már egy de kicsit egy az adás, ilyen... adás alapján nem lehet szerintem véleményt mondani. Ez, ez már kicsit szimpív lenne, mint hát te új játékot kipróbálni amúgy. Vagy érted, mondjuk nem is kell kalandot írni hozzá, hanem hogy jelölünk egy mesélőt, és mondjuk úgy kezdjük, hogy ricsi mesél, szóval és szóval akkor a Példakampányt vagy példajátékot a könyv végén, azt akkor lejátsszuk, és utána akkor mondunk véleményt, és az még lehet bele is fél egy hónapba. Érdekes. Úgyhogy egy játszunk egy-két órát. Érdekes. Minden része tetszik, Ricsi? A... Mondjuk úgy, érdekes a teórián. Sose jár senki. Sose jár senki. Ja, hát, mindegy, tehát az azt akarom kinyögni ezzel, hogyha akarjuk folytatni, akkor előbb-utóbb szerintem a sima-random témák, amikor csak így beszélgetünk, mint mondjuk most, az lehet, hogy több lesz egy hónapban szerintem, mint mondjuk szerepjátékos. Vagy legalábbis ugyanannyi lesz, mint szerepjátékos. Én ezt nem érzem problémának, amíg nem megyünk ilyen nagyon, csak ilyen shit-talkingba is semmiről beszélünk. Mint most például. Most azért van valami lesz a témája, szóval ezt nem érzem teljesen ilyen érted? Alapból én ezt így, tehát, hogy mikor én ezt máknak szerintem felvázoltam, sőt szerintem métejnek is, akkor nagyjából ez volt egyébként, hogy elkezdjük szerepjátékokkal, és akkor végén átfordulunk valamilyen szinten sima beszélgetés vagy valami hasonló. Tehát, hogy nyilván ott... Repcsatornában, nem? És akkor majd is így bitboxolsz. Igen, igen, igen. Vagy képop csatornában. mondjuk abban mennyi pénz lenne. Képop. Nem csinálunk egy képop Kéne, kéne. Azt hittem már megcsináltuk. Jó, ja. hogy ahogy van sztárok, van. Ahogy sztárok vagyunk délkorában. Meg éjszakkorában. <gül> ja. Ajaj. Szóval te mit gondoltok erről? Mi? Mi volt a kérdés? Hogy hát ő... Van, vagy már másról van? Hát a sok izéről, hogyha a sima random témákról, meg az ilyen abszolút beszélgetésekről, ami nem szerepjátékos, ez nektek mennyire fekszik? Persze, de ezt szerintem többször beszélgetük. Többször. Yeah. Mm -hmm. Hogy át, -át meg... Ja, ja. Csak mondom, szerintem el, el fogunk addig a pontig, egyébként más nem azért, mert akkor lehet, hogy kicsit jobban élveznénk, vagy nem tudom, értelmesebb műsor lennéni, hogyha így random beszélgetnénk, és ebből lenne több. Ja, nem hát. tudom. Figyelj, ezt meghagynám, ezért így elkülönítve inkább, az, hogy valami a szerepjátékozóval közö van, vagy tudod, ahhoz a, annak a téma rétegnek. Érted? Azokról is lehet, azt is el lehet vinni a random dolgok irányába, de a töve még mindig a valahogy a szerepjáték, vagy a kockaság, vagy valami. Érted? Tehát, hogy ez az agy, jó arra, meg a vendégszereplőkre, meg stb. Érted? Uh -huh. Anika? Shout out to Janika. Janika, OG. Ami Úgy nekem amúgy szerintem amiben bejönne meg, amivel lehetne szerintem foglalkozni, és szerepjátékhoz kötődik, és, és lenne mindig valami friss vagy időnként. Sorozat? Szerintem szerintem érdekes lenne. Amúgy most én ezt már szerintem lehetővetem földet, hogy azért vannak más szerepjátékos csatornák, és időnként lehetne, lehetne reagálni, és most nem izé, itt nem ilyen beafekre gondolok, hanem, hanem egyszerűen csak elemezni azokat a gondolatokat, amik máshol hangoznak Aha. el, és arra reagálni, véleményezni. Mert szerintem érdekes lehet, hogy valaki, valaki csinál egy adást valami témáról, de mindig lehet, vagy sokszor lehet még hozzátenni olyanokat. Nyilván ezt nem minden videóra lehet, nyilván ez valami hosszabbra lehet érdemes, ahol tényleg több olyan gondolat föl, föl, fölvetődik, amire, amiről esetleg lehet diskurzus folytatni. Aha, értem azt mondjuk. Igen, és akkor az, az, az aktuális is lenne, meg, meg, meg lehet, hogy érdekes, és meg talán, talán azoknak is érdekes lehet, akik, akik az eredetit hallották, meg esetleg akik nem hallották az eredetit, lehet, hogy amiatt meghallgatnánk. Aztán, csak... hogyha a lesz belőle, akkor bif lesz belőle, hát, hát nem valami problémára. fordul de. az ilyen. <laughs> <laughs> az, az csak annál jobb, az mindig generálja a nézettséget. Igen. Yeah. Kiváló! Köszönöm a Témát a is, sorozatokról is, meg azért most elég sok sorozat van, ilyen kifi is beszélgetnénk azokról is, filmekről is, mint ahogy volt is az alapötlete, hogy most mondjuk dűnéről beszélgessünk, Beszélhetünk az új alapítvány sorozatról, meg, meg szóval mik vannak még két mostában, azért történt egy-kettő ilyen kifi vagy Vagy az mindig történik igazán. Mondjuk csinált egy részt a pusztítóról. Oh. Szecsi? Szecsi dead Szecsi kilépett Na szasznok a kocsá És kilépett Mekkora troll? trolli. trollé -e. Jó van Beszélgessünk egy kicsit a dűnéről? Vagy nincs kedvetek? Sima Na akkor egy Jó volt? Dűn... Spoiler warning? Dűn... Dűlers Dűne. Spoiler warning. Dű, dűne. Dűne. Dűne. Azt tisztázza. Vagy akartok erről beszélni végül? Vagy várjatok még a MKKP? Vagy azt kivágjam? Ha nem akartok róla beszélni, akkor kivágom. Már, volt, nem politizálunk. Nem politizálunk. De akkor, akkor, akkor hagyjuk, és kivágom ezt a részt. Kifelírom. Csak nincs idődök. Akartok róla beszélni, vagy nem? Degy? Márk? Róla Köszönjük róla egy pár percet. Köszönjük egy pár percet. Szerintem, csak említs meg, említsük meg, hogy mire van szó. Szóval arról van szó, az a lényeg, hogy ugye a Magyar Kírfalka Kutyapártnak van egy ilyen lehetősége, a Rózsa Sándor kampánypénztékozó alap, miszerint lehet pályázni mindenféle hasznos és vicces ötlettel a pénzükre, és akkor kapsz belőle gyakorlatilag És akkor én arra gondoltam, hogy hogy fejlesztjük az adásunkat, és akkor egy-egy mikrofont mindenkinek beszélzünk meg esetleg egy SSD-t, vagy valami hasonló dolgot, és akkor jobb lesz a hangminőség, meg ilyenek, és akkor... Ne, ne költsük el, mielőtt megkapnánk. Nyilván nem, nyilván nem. Tehát hogy ez az a lényeg, hogy erre gondoltunk, pályázunk erre a pénzre, és nyilván ennek az, az lesz a feltétele, hogy... Kampányolunk végül is a MKKP mellett, gondolom a podcastre rá kell tenni az MKKP logót, és akkor el kell mondani kettő, vagy egy hmm. mondatba, hogy, hogy szavazatokat a kifog pátra, ami nyilván nem mindenki... Nem mondják meg amúgy, hogy, hogy kell, arról hogy, hogy elolvastam, nincs meghatározni, hogy kell igazából, ha csak már egyszer, egyszer elmondod, akkor már az, az igazából annak számít egyrészt. Másrészt azért nem, nem vagyok benne biztos, hogy mi mondjuk jelölhetők, vagy, vagy hogy pályázhatunk, mert é. van egy olyan el, hogy ez valami új dolognak kell lennie. Most nyilván nem tudom, hogy ez mennyire számít új dolognak. Hogy, tehát hogy nem egy valami, lét, valami létező dologban. Hát, segítség, de mondjuk az, hogy, az, hogy a quality, így emelünk egy szintet, az már lehet hogy egy új dolognak számít. Szóval kérdéses. Vagy a, annak a nevében, hogy természetesen ez csak egy. ez csak egy Alibi. Alibi cucca, ami amire kérjük a pályázatot lényegében mindegyiket elsikasztjuk egy. Étkezési hölcsök farmra. De, de, de Erre adnának de is pénzt alapból, tehát hogy... jó lenne egy csak ennék most egyet. Tengeri maradsz, étkeztetés, vagy valami. Igen, ja, hogy ver, hogy a tengeri az az... Tehát, vagy mi szív meg a tengeri maradat? Is, is. Jó kérdő. Ja. Ja, jó jó kicsinjai teszi. Hízlelöd, és aztán megeszed. Na, szóval mit gondoljuk akár. erről? Hogy gondolkozzunk rajta, vagy ne is foglalkozzunk vele? Mi, mi egyetlen arra a véleményetek, hogy végülis is egy, egy kemény politikai párt mellett kampányolunk, és aladjuk a lelkünket pádrab darab mikrofonért? A magyar állom. És igen, igazából a magyar államtól kapod tudod Nem, azt mondta, hogy De... magyar állom, nem állom. jó a magyar... magyar állom. Ja, hát igen. <laughs> is, is is. Hát ez meggondolandó, mondjuk a pénz az pénz. <laughs> 50 forint az 50 forint. <gül> meg azért amúgy, hát ja, jó kérdés, mert azért nem, nem rossz, hogyha tényleg van egy kis minőségi javulás, meg tudom valamit kezdeni, de hát belállni valami ilyesmével, még hogyha, még hogyha nem is állom esetleg senkitől sem távol a dolog, még akkor is azért meggondolom. Hát igen, Ez az a pedig... baj, az only is már a fő bevételi forrásom, mert úgy jobból nem tudok át irányítani pénzeket a null hmm. egy közös kasszába mert van olyan hmm. egy hát közös kassza. <laughs> én gyűjtöttem rá Tudom, ja, ja, ja, ja. illicit De módokon csak, te pakolod be és én meg rakom be a bitcoint amúgy igen <laughs> na hát igazából én ezen gondolkozok érted, hogy mennyire akarunk, hogy mennyire etikus igazából ezt, ezt így meglépnünk ráadásul, tehát hogy Szerintem azért a párt az az egyetlen egy párt, így nagyjából Magyarországon aki mellé nem gázba állni szerintem. Csak hogy érted ez is olyan, hogy most ez politikai téma nyilván, és akkor most lehet utálni, meg hasonló, de Tehát érted 2022 ben amikor elvileg fontos lesz a választás, vagy a faszom tudja igazából, nem tudom, amellett a, a, a párt mellett kampányolni, aki aki így külön áll megint, tehát hogy érted, mit akarok mondani. Én ebben ugye még nem gondolnék bele. Nem, nem tudom, ebben... El, lehet elkerülni ezt a, a... amit mondasz. Hogy? Ebben nem megyünk bele, mi csak tisztán transzferencián csak a pénzért és a viccért égéért megyünk bele. Aha, értem. A, a transzferenciával tudod elkerülni ezt, hogy nem. Szerintem. De azzal meg nekem az a bajom, hogy... Ma... Akkor beállsz meg amit nem gondolsz komolyan, csak a pénzért, hát az, nem tudom, az még talán rosszabb, mint, mint, be, mint beállni mögé. És aztán várják a következményeit. Még hogyha tényleg kimondottan, tényleg csak a pénz lenne a lényeg. És, és, és szerintem az is oké okay lenne, úgy értve, hogy akkor is meg lehetne kapni, és akkor... Szóval sem, szerintem ezt nem kéne felfogni. úgy felfogni, mint a, a, nem a, nem a nem a térdemen, hanem a lábaimon állva halok meg szituációnak. Hát én őszintén nem, nem tudom. Alapvetően én teljesen szívesen támogattam a kétfokú ilyen szinten. Tehát, hogy ne, alapból nekem szimpatikusan mit csinálnak egyébként ezen kívül is, csak nem biztos, hogy ennek mostan itt az ideje is. Egyébként nyilván olyan szinten, egyébként nyilván ez hozzákapcsolódik ahhoz, hogy ismét marginális réteget érünk el, és nem hiszem, hogy a Janikát és Mátyást meggyőznénk, ez egy meg, hogy a kétfokú szavazzon. Szerintem. Engem már meggyőzött. Engem igen már meggyőzött. Na mindegy, szóval... Jó, hogy én már évek óta passzivista vagyok. Na, igen, tehát, hogy mi vagyunk az igazi passzivistak, akik tényleg nem csinálnak semmit amúgy. Na mindegy, szóval én ezen gondolkoztam már egyébként, hogy akkor ezt, ezt, hogyha... Nyilván ez nem az én projektem, ez a közös projekt is, hogyha ezt akarjátok, akkor utána nézzünk, ennek, és akkor pályázunk egy-egy-egy-egy mikrofonra, meg egyébként nyilv... én ugye beszéltem már, hogy akkor kellene egy kamera is, hogyha esetleg összeülünk, és akkor úgy beszélgetünk, amiből nyilván nem lesz semmi, mert sem Szöcsis, sem ö... métej nem vállalja magát publikusan. Ö... Igen. Plusz ö... nem tudom, esetleg izét itt lehetne még ilyen mikroportot. Ja. Jé. Én ezekre gondoltam, ami mit tudom, megvan, egy-egy normális mikrofon az, mit tudom, 30 ezer forint, mikroport az, nem tudom, 15, plusz egy normális kamera, vagy 100 ezer forint, vagy nem tudom. Egy közben egyébként azért nem gáz viszont, most visszatérve az egészhez meg, mert ez az egész projektjük szám szantékkal így, nem tudom, igazából egy politikán kívüli. Nem arról van szó, hogy valakinek azért adnak, mert így, mert, mert nem tudom, kampányol, vagy azért, mert. ez nem egy lefizetés. Igazából. Ja. Egyszerűen csak muszáj, muszáj úgy tenni, hogyha őket támogatnád valamilyen szintet. legalább egy helyen egyszer valahogy meg kell jelenni ennek Aha. az egésznek. Szerintem De... a hallgatóink elég intelligensek ahhoz, hogy ezt belássák. Igen. Csak azt mondom, hogy egyébként. Tehát tehát még az ő részikről is kimondottan ez egy ilyen egy, egy pénzosztás, valami olyasmi, ahol úgy osztják ki a pénzt, hogy valami jót tegye igazából az a, azt az összeget, amit meg nem szét tudnak osztani, szóval... Hm. Ő Sőt, az és igazából az mindenki az... kérünk, hogy vegyen részt ezen. Ja, ja, ja, igen. igen. Már egyébként tényleg mindenki pályáz, hát ez, ez fontos. Ez fontos. Szóval, hogyha van valami, hogyha nem jár két ö, busz, vagy nem jár busz két falu között, és nektek, nektek mindenképpen kíron, akkor arra is pályázhatok, hogy ez, ez ott járjon busz, például. Tehát, hogy vannak ilyenek. a le nem jóljuk a pénztelőletek. Jaj, jaj, ja, bizony. A fontosabb projektet. Na mindegy, szóval... Emberen segít, hogy nekünk lesz mikrofonunk. <gül> én hát Figyelj főleg, hogyha átváltunk, akkor sima podcastba és is iszonyatosan Már... kiváló adásokat fogunk csinálni, nem ö, szerepjáték Már... témában, akkor úristen, hát mennyire kére lesz a hangvédőség? Már, Már miért, várom a sok jót a, nár... a sokkot majd öt év múlva tudod, hogy hát én én életeket mentek a ebbe Jaj, jaj. Lelkisegítő észé podcastot nyomunk. Itt... Fújjaj. Mint a Vesztergómi Kordik Zsolt. Majd, majd mikor két év múlva, vagy öt év múlva a következő választáson a saját mikrofonunkkal, amit a MKKP-val MKKP-tól pályáztunk, majd Kovács Gergelyt fogjuk meg interjú oldatni, és itt lesz köztünk is. Osztja nekünk az észt. Mennyire jó lesz. De örülök ennek. Igaz? Na jó van. Akkor most mi a konklúzió ennek a dolognak? Rávegyünk Meggondoljuk. Rám. De meggondoljuk. a pénz az Éne. pénz az pénz. A pénz az pénz az pénz. Ne, ne, és nem a pénzét csináljuk, nem. Hm. Nem, csak jó lenne is jó az kis az. hangminőség. Csak ricsi pénzeiet csinálok hm. ah. Szeretnénk jobb kontentet létrehozni. Ja. Ennyi. Ja, ja. Mire, mire vágni egy content hogy minél jobbat tudjon? Minden pénzt visszaforgatunk. A Null egyből ből szerzett pénzt is eddig visszaforgattuk. Minden egyes forintot. Bár csak elvittuk volna. Én tudok egy kávézet, ahol elvittuk amúgy. Ja, mert ja. most pénzt hagytam ott, én is. Tényleg? 500. Szóval. Már szóval akarsz egy kis szóval. gyereklámot, most elmondhatod. Egyértek a tényleg kávézóba. Én csak a fágyi, mondta. Ó, de, szóval de szeretném, hogy értek a tényleg kávézóba. Csak finom a kávé. É, é, elég jó a kávé. Mi ez a tényleg? Milyen tényleg? Tényleg? Aha. És ez a 9. kerület. Bruna kerület igaz? Finom a sütő, igen. A sütő? A sütő amúgy kibaszod finom volt. Konkrétan zopogtam, miközben ettem. Az vették és aztán otthon, lakmárasztatok belőle. Mintha az angyalok a számba kakiltak volna. Olyan finom volt. Nektek melyek a legjobban? Hát, ehhez öntedem amúgy. Mert otthon, otthon megkóstoltam a, a és Az a, melyik a sajtórta? Hát sajtórta lenne, csak nem volt olyan jó az a mascarpón, de ehhez képest Fasza. Fasza volt az a sütemény. És az volt pont az a határa a kö, könnyedségnek is, még az édességnek. Hmm. Azt lehetett majd szólni, rendesen. A, a is a kakaós, én ezt szeretem, de az azért egy Equire Taste, mely az már Kicsit tömény volt. Egyébként, uh -huh. én, amikor a a én bekósoltam, én azt hagytam utoljára, én azt hittem, hogy az nagyon geil, gejl, igaz? Gejl lesz. De, uh -huh. de az nem az. De ne nem az egyébként, tehát amikor ránézzi azt mondod, fú ez nagyon tömény lesz és cukorsokot fog kapni és abszolút nem. És amúgy... nem, nem édességben, de amúgy állagra tömény. Tehát ah, lehet, ott, lehet. látszik benne a vaj, a nem is, a cucc, a, az anyag érződik benne az anyag. Igen. Még inkább kakaós íze van, mint a csokolád. Jaj, yeah, yeah. Jó, teljesen optimális. Nekem a karamellás azonban hogy nagyon, nagyon íz lett, szerintem az, az volt a legjobb. Karamellás, jó hát... volt, csak nekem kicsit szétnyomódott a táskámban, yeah, hát ez... de attól függetlenül jó volt. Az eleve szét volt nyomódva, úgyhogy, de igen, az, az, az tényleg jó. Finom. Az teljesen önhibából kifakadóan lett szétnyomódva. Hát jó, köszönöm szépen a reklamot, srácok. Kedves szavakat. A... Nagyon jó, kávére nagyon szép rorsak tösztöket lehet kapni. <gül> igen. <gül> Én kaptam egy pénisz alakút. Elején rakéta volt. Jaj, tényleg az volt, nem. Rakéta. Nem Meg mi is, mi is... igen. igen <gül> tényleg. Amúgy az, -e. az elég vicces volt, mikor felvettük a pultot. Szerintem. Ó, ne kis, be után, Nekem a, is, ahogy bepöccent utána. Nekem is, ahogy bedúrantam. Remelkedtek ezért után akarom. De gyenge végül. De jó van. is volt, de jó is volt, mi? <gül> <gül> <gül> igen. Két apit api csak nézte az eret a karodon, hogy ez igen. Ez igen. igen. Na jó van. Uh, uh, is my passion. Buddy <gül> <gül> <is> my passion. <gül> Na, haladjunk tovább. Az, azamentem adtam egy az ét, csókot a Schwarzy poszteremnek tudod? Megittál egy fehérjeport, aztán orba is. Motiváció zene. Igen, beraktam ezért motivációt. Kati Béla motiváció. Az és ott ordibáltad, hogy no pain, no gain. Vagy felvetted Igen. a no pain, no gain. A, a, a a muzik. Muzik. Kiabáltam. Amúgy azt láttatok, azt a filmet, a no pain, no gain. Néven? Honnan az aljára ez... hogy Valamennyi igazságtartalma van annak Igen. a filmnek. Tehát ki is emelik a legborzasztóbb, legnagyobb baromságot, ami történik, hogy ez tényleg megtörtént. Próbálta felgyújtani a... Na, a spoilerek. Akkor próbálta felgyújtani a hullákat, és rájött, hogy azok csak nem égnek. És <tos> <tos> tényleg ott szenvedett, kint, azért nagy füsttel, mindenki érzi az én beli égett húszagot. Oh. De volt van olyan is, hogy a grillen sütötték az emberi húst, nem? Igen, igen. Mert hogy nem tudta, hogy kell. Eléget. Faszom. Faszom. Na, szóval... Ha már filmek, a dűne. Dűne, mit szóltok a dűnéről? Esek azt tisztelzik, hogy akkor rajtam kívül mindenki olvasta? Én olvastam. Én nem olvastam. Te nem olvastad, Mitej. Nem, Nekem tud... Kicsit ez teljesen triviális és teljesen értelmetlen, de tudjátok, mi gondolkoztam egyébként? A neveken, hogy... Kwisatz oh, Haderak. Meg Pól. Hát ennél volát, unalmasabb ki? név szerintem nincs az univerzumban. Most <gül> De récsi. De, de figyelj, 20 ezer évvel vagyunk a jövőben, vagy 10, és Pól. És van egy tök jó hangzású vezetékneve és Paul, meg Andrea, vagy hogy hívták az anyját, vagy hogy hívják Jessica. az anyját. Jessica. Jessica, azaz... Jessica. Tehát, hogy Hát az a, tehát, hogy... annak a kornak a nevei tükrözi, amiben íródott leginkább. Hát annyira fura, hogy nem tudom, nem tudom. Nem, nem, ez sem, nem. viszont az egyik legjobb név, ami, a, ami létezik, Duncan Idaho. Duncan. Ja, igen, igen, abszolút. Mennyire abszurd, és mégis milyen tökéletes név. Igen, de az a Én... karakással egyébként. Igen, ja. főleg ebbe a kebe jó is volt hozva. Igen, uh -huh. ja. abszolút szeretem. Kinek jó. a nevével, vagy elégedett a Muncicsi? Nem, nem tudom. Görni, az... Halek? De ne. Aha. Ja, Görni. Mosolyog Görni. Hát, élt tufát, vagy hogy, vagy. Is. Aha, igen, tufát. Tufir havát? Szufir ja, havát, igen. Mindig, oh. nekem a pól az nagyon fura volt. Ez olyan, mint Tom Anderson. Nem? Tom Anderson. Tom Anderson? Ja, tudom, én tudom, én már megvan. Miben van Tom Anderson? Tom Anderson. Nem mondd meg neki, hagyja egy gondolkodjat. Hogy kapjon stroke. Már? Te Anderson, nem tudom. Hát jó, oké. oké. Én nem tudom, magam mondjátok már. Most mondtál már, meg. Ja, az az, az Tom. Tom. Nem Andrunkal. Nem. Tom Anderson. Igen, de őt soha nem hívják Tom Andersonnak. Hát jó, de... Honnan lehet tudni Tom? Mondják az evélyét. Tényleg. Tom. Ha? Tom. Esküszöm, hogy a Amikor benyják a evélyét. Mondják. Tényleg. Tomás é Anderson. Igen. Jó. Igen. Wikipédia megmondta úgy. De... De érted? Ja. Őt nem hívják ja. Tomás... De... De épp ez a lényeg, hogy... Nem de ez a lényeg, lényeg Ricsi. Éjjjj. De, várjál, de... de... Ricsi, épp ez a vicces az egészben, hogy nem fogják sokáig Póletrain ezt Én értem, de a... bohatip így... tipp. nem érdekel, csak fura, hogy 20 ezer évvel fura. még mindig pólozunk De jelentése van, jelentősége van, tehát a pol Szerintem biztos van ez a pol Saul történet, érted? Épp ezért ez Pól. Nagyon pole. elkezdtünk Hát nem, de nem, hát ez egy olyan viszonylag egyértelmű, hiszen hasonló burger után ez így nekem meredek már. Na jó, hát ne annyit, tűne. De szomorú vagyok, muszáj, ne De sajtburger, ilyen káposztát, vagy valami akkor. De hány sajtburger, de az hogy de hány. a látszatok, Nincs az a lyuk a lelkeded, ha mennyit meg. <gül> nincs annyi sajtburger, amivel a lyukat be lehet tömni a lelkeden. Fogd felszedni? Szeci! De... Nincs a lelkeded, hogy egy sideburger kell jelenned. <gül> Mert annyira egybe tartod magad, az az az szerség, az annyira egybe íz tartad magad, hogy nincs akkora a lyuk a lelkeded. Na jó, a body off. Na mert dogi no, vagyok. Fembarti sétú, ez willpower <gül> <vil Paul gül> <esély>, shaming. <gül> uh, Na, no. ez nem is tudom. No, Dűne. Dűne. De hát figyelj, nekem van pár kritikám a filmek kapcsolatban. Na mesélj, nekem is van egyébként. Hát, Négy dologra van. lettem volna rohadtul kíváncsi. Na. És azokat nem mutatták meg. Na gec. most amire gondolsz. Sejtő. Hát Igen. Igen, már mondtam, de idegesít, mert pont mert én nem a könyvből táplálkozok, hanem a lincs filmből, nagyon régen láttam azt. Májátok, amúgy, amúgy dűnespojler, dűne spoiler, következik. Hát eddig is csak dűnespojler. Ja. Ne, de hát hát eddig konkrét, konkrét dolog nem volt. Mindegy. Nem tudom, hány éves könyv, nincsnek spoilerek. Ja, hát, spoiler, spoiler, mert nincs annyira köztudatban, érted most a... Jó, Ez egy nerd csatorna, aki nem látta mégis spoiler neki, az akkor iratkozolna. Néhát inkább, <sit> inkább a is Mondja a David Lynch-féle Tehát, hogy én inkább abból táplálkozok És az, az épp, Jó, azt is próbálja Azt ér, abból is van veszi, ve, Na, vesz elemeket ez a film Főleg ez a az álomszerű megjelenítése Néha, amik vannak a dolgoknak Ez a rendező amúgy is híres ezekről Nagyon művészi beállításokról szerintem Viszont... Amire nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogy csinálják meg, az a navigátorok. Yeah. Hogy néznek ki a navigátorok. Hogy ez a rendező, hogy képzeli el őket, a, na, azt megnéztem volna. Hogy oldják meg. Practical effect megoldják-e valami? jó ruhával, vagy nem tudom. A másik meg hasonló, kapcsolódik a navigátorokhoz, hogy hogy hajlítják a teret. Az egy ilyen... Tehát a lincs filmben azt ilyen körbe úridészé a élmény, amikor meghajlítják a teret. hiper sebesség. Körül... Hát nem is az épp. épp nem, nem. Sokkal absztrakt Sokkal absztraktabb volt, mert nehéz elmagyarázni, hogy hogy nézhet ki egy ilyen. És épp az életem volna kíváncsi. Ha csinálj meg erre a kibaszott filmbe, vágás, arra kiszom vagyunk kész. Ennyi. Na, egyébként. Ah! Ez ah! A... A navigátorok azok ilyen, valami, ilyen deformáltak, nem a könyvben? Igen, Látja, épp ez az. azért az, már állandóan a fűszert. Mert láttál így... még? A drogrót, értem? A, az elején, amikor jön a birodalmi delegáció, a uh -huh. Kaladan. Kaladan? Igen, az Kaladano. Kaladano. akkor látsz, ilyen stage 1 navigátorokat körülbelül. Ja, akik ott vannak a. Aki csak ott a kap. A is ilyen narancsárga sisakjuk van. Narancsárga füst van a hasisakjuk, igen. Van. A, tehát igen, az idő, folyamatosan van. tolják már a fűszert, hogy kapják. You good? Bice <laughs> Volt egy-két jelenet, amivel nem tudom, annyira nem értettem egyet. Meg hát a vége. Olyan. Furán van megvágva ez a film. Jó, hát ez az első rész. a... Épp ez az. Épp ez én mondom, hogy furán van. Úgy van, az el... úgy van vége az első résznek, mint hogyha... Már jövő héten folytatni kéne a következő része. Ja. Érted? Nem jön, úgy, hogy két évvel később. később jön. Abszolút. Mennyivel mennyi, mennyi két évvel később? Két éve. hát 2023-ra van kiírva, októberre. Fáj. Én de van, ez nem, ez, ez nem úgy lett vége, hogy ez úgy lett vége mentés a rozatnak, ami és ez az, amirom, az és főleg, ha nem olvastad a könyvét, akkor szerintem még idegesítőbb lehet, hogy fogalmány sincs, hogy mi lesz, és itt vége, Hát de van itt a felé Mert érted, van, uh, van jó lezárás, jó ilyen, de, vannak helyzetek, amikor jó lenne egy ilyen lezárás, ha tényleg két hét múlva jönnek, igen. következő, igen. mert addig fent tudod tartani a, a azt a új ürt, amit hagy, de ez már, ez addigra el fog múlni, és, most, és mivel így lett vége, senki nem fog emlékezni, hogy hol is ért vége. Jó, hát de értel, ebben a filmben nem történik nagyon sok minden, amit észbe kéne tartani. Hát elég sok minden történik, csak... Hmm, Fókuszáltam. Én a, a, tetszett, hogy úgy fókuszálva lett a story lényege, tehát... Nekem egyébként alapból nekem olyan problémám hát, volt hogy... az egészen vontatott, mondd ki nyugodtan, hogy ez egy... Ne, nem, nem, nekem, nekem az, hogy, hogy ugye nem olvastam követ, és nem tudom, hogy egy-egy jelenet között mennyi idő telik el. Tehát, hogy, hogy, mm. hogy megérkeztek ugye a bolygóra, és utána gyakorlatilag két nap múlva jött a támadás? Vagy ott eltelt hónapok, évek esetleg? Vagy, vagy éppen az, az hogy, hogy megkapják a az. küldetést, az, hogy akkor menjetek a dűnél, és mostantól a tietek, és a... A között megérkeztek meg mennyi időt eltel, nem, nem tudom. És ez azért fontos egyébként, mert ugye a gyerek megkapja azt, hogy hát te lehet kiválasztott. És akkor a gyerek mondja azt, hogy nem, hát én nem leszek kiválasztott. De nem tudom, tehát hogy akkor mégis struggling. Hogy, hogy ő, ő nem tudja eldönteni, hogy akkor ő az lesze, vagy szeretne egyáltalán stb. És akkor nem tudom. Nem láttam azt a fejlődést, hogy ő utána eldönti azt, hogy akkor valószínűleg tényleg ő az. Nem. Az fenütt nem láttad? Tehát, hogy amikor összeomlik, ugye? Arról lemaradtál? Nem. Igen, lemaradt róla, látszik na. Mi? Lemaradt, igen. Mire gondolsz, vagy, vagy, vagy micsoda? Hát érted, amikor összeomlik, amikor kap. Még, el, egy, még egy verzió, vagy kap még egy adagot, egy dózist. Hát ez jó a Ja igen De a sátorban, vagy mert vagy van az első, amikor a az én a Harvesternél esik össze. Igen, De nem tudom, elég a fiú. Allergiás a fűszerre. De épp ez az, hogy ezt amúgy lehetett volna jobban is megcsinálni, mert szerintem az eredeti filmben legalábbis úgy volt, hogy fűszert, amúgy nem esek, amúgy is szedik valamilyen szinten. Csak hogy ez nyers, rendes fűszer, csak hogy. Itt olyan, mint, hogyha most először találkozna fűszerrel. Pedig ő nemesként, ő már evet, meg az apja is, hogy fiatal maradjon, érted meg ilyenek. Na, mindegy. Na mindegy. Ez, ez, ne, nekem nem volt, volt meg a... A fédás, Nekem És a karakterének egy... nem volt meg az éve. Tehát, hogy egy egyszerűen... Nagyon, azért, mert ez az egy ember, alapból egy furcsa ember szerintem, érted, tehát... Na mindegy. Mindegy igazából, valójában. Hát, sz -sz szóval, hogyha időlet lenne, tehát hogy meg lenne... Közte az normális idő érzed, hogy mennyi idő telt el. Akkor, akkor szerintem ez, ez jobban átjött volna. Szerintem. Hát akkor ha jobb, az a baj, hogy alapból belenyúl a lineáris időbe. Érted? Uh -huh. Alapból, hogy oda visszavált ugye jövőből, múltból jeleneteket. És uh -huh. so, emiatt is sérül ez az érzetet, hogy amúgy maga a lineáris idő hogy telik, ez szerintem egy kicsit direkt is van. Hát lehet. Hogy ezt már nagyon, ezt már belé lehet olvasni. Hogy már, érted, Paul sem teljesen érti, hogy hol ér véget, és hol kezdődnek a dolgok. Uh -huh. Meg mi, a való, mi lesz a valóság, és, mi nem, és hogy, hogy va, va, tényleg a jövőt látja -e egyáltalán. Vagy egyáltalán most a jelenetjel látja-e? Uh -huh. Na mindegy. Szóval engem konfúzál az, hogy ne, nem tudom, mennyi idő telik el. Nem el. Látod, de... ezért ez nem tudom a pusztítót. <gül> Mi van a pusztítóval? Ott egyértelmű. Ott minden egyértelmű. Béter egyértelmű egy plot volt egyébként. A. A, miért, miért van víz a tűzcsabba? Miért van víz a tűzcsabba? Nem tudom. Nem Én... víz a Hát az egy kiállítás tárgy volt. Ja. De szerintem éppen az, hogy azt ja. tudja, hogy van megőrizték, ahogy van. Mm -hmm. Igen, ez egy, ez egy teóriánk egyébként. <gül> ez az egy nem nem is van igen. Igen, a pusztítót be kell nézni mindenkinek kilencszer. Már a végén, mint a jobb vizét, kerestünk benne, de, de nincs. Nincs. <hírt> túl jó film, túl jó megírva. Nem úgy, mint a Dűne. Amit... Szóval, nem, nem mikor jön. megnéztem ezt a filmet, én rögtön arra gondoltam, hogy ez klasszikus lesz, de, de hogy a lezárás miatt igen. Ki kell jönni az összesnek, és utána, utána mondhatod rá, hogy ez egy klasszikus, ezt, ezt meg lehet nézni akármikor, ez, ez jó film lesz, valószínűleg 47 év múlva is, de most még szerintem nem az. Azt már lehet tudni, hogy hány rész lesz, vagy mindenképp csak kettő lesz? Nem, nem felképp, tudom, Én hogy... valamilyen szerintem kettő lesz. Csak nem, mert mert a, lehet, így... hogy ez csak az story sztorival fog foglalkozni, tehát hogy... Nem <laughs> tudom, ami utána van, az már nagyon ilyen bonyolult, nem? Ez már nagyon más. Mire gondolsz, hogy miért mi abanyag volt? Meddig hát a dzsihád, meg a, a azért, létónak a dolgai van ja. egy nagyon ah, a... képest. Szerintem ebben a filmben már nem dzsihádként fogják fordítani, hanem Crusade-ként, csak szóló. Hm. Mert már most sem említették egyszer se a szót, pedig... Ja? Azt mondod, hogy muszlimfóbia van? hát nem épp ez az, hogy ne nem, rossz népbe feltüntetni, pont pont tehát Szíves. pont az ellenkezője miatt ah mm. hát, úgyis, Pedig tehát normális a szó, tehát rendes a szó használata, mert alapul az a kultúrára építene a, a fremen kultúra, hát ezek a de egy, egy kicsit után, utána vastam a Lornak és érted, a ez a Zenzuni vándorok alapították, azok fremenek is például. És azok ilyen buddhista muszlimok. Tehát ez a vallási vonal, az benne van végig szerintem a könyvben. Ez a, ez a spiritualitás, nem tudom, ti olvastátok, ti azt jobban vágjátok akkor. Azért nem hogy kimarad a filmből ez a spiritualitás. Nem, azért nincs ennyire durva, vagy hát így. Nincs, nincs, de, így, adva, nincs előadva még a dűnéből. Nem, a is, csak így legalábbis ahogy rémlik így ízében, oké, talán benne van ez a, ez a fajta kultúra, de amúgy nem tudom, tökre, tökre fantasy, vagy ilyen. Tehát ez az... Más. Nagyon... Nagy, Megemlékeztetre megfejebb. Ugye ja, a, a Warhammer 40K elég sok mindent merített a dűnéből. Mm -hmm. Mindenhonnan. De dűnéből nagyon a birodalom, és, uh, Még a God Emperor is. bizonyos szinten a dűnéből ered. De mindegy. Hm. És... Az... Ez egy jó film volt. De, le, de Nem azt mondom, hogy lehetett volna jobb is. Hanem... Hogy kéne a második rész. Hogy ja, azzal jó. lesz... Ja, hát, hát, Ki hát, vagyunk így az a mérség Csak Fány. egy fél szín, igen. De amúgy Több látványra, virágra hát, hangra, kurva jó volt. Hát, és tényleg átjött ez a monumentális áhítat, meg a hmm. monumentalitás. Ennek jó a... volt a, a, a hang használata, meg ezek a ja. a, a, a nem tudom, szemben ja. Ja, ezek a hang, a, a hangnak a használata. Hang. Igen, meg ahogy, ahogy ez az egész... Megészet belerakták, meg megélhetné szerintem, az, az szuper volt. Mikor találkozott Paul a badsyszerít, boszorkánja. Belencselit, igen. És akkor mondta. És volt az, hogy használta rajta a hangot, és akkor tényleg volt egy vágás, és akkor ott állt előtte kb, és akkor. Te használni, használni merhet a hangot rajta. És tényleg a Polnak a szemszögéből letük, hogy kiesett konkrétan az a résznek is és kösejtelted, hogy hogy működik ez a dologban. Az, az amúgy tetszett a Pól. Pólban mindig is tetszett ezt a, a, az előző inkarnációjában is, hogy jó, van, lehet, hogy ilyen jóságos messiás, stb., de egy ilyen nemesen született, elkényeztetett köcsög is úgymond kicsit. Tehát, Igen. hogy ez a, a hogy verészeled, tudod? Én. Egyből. Ja, nekem az is fura volt egyébként, hogy nem olvastam a könyvet, hogy most ez a, az erő, amit használnak tudod, ez a hang, amit éppen beszéltünk, hogy nem tudom, hogy mennyi a max, amit ki lehet belőle hozni például. Tehát, hogy oké, okay, hogy a boszorkány az valószínűleg egész jó használja meg, mint tudom én. De... Van, aki ne... Tehát van, van, akit kondicionálnak ellene. Uh -huh. Szerintem a szardukárokat kondicionálnak a hang ellen valamilyen szinten. Vagy csak fogják és megsügetítik az embereket. Tehát nem hiába volt Harkonnen-nél süket katona. Hm. Hogy a hang nem működjön rajta. Aha. Még nem vagyok biztos, hogy a volt. Hát ez ebbe a világban ez simán. Jó, benne. persze, a világban benne van, mert konkrétan nincsenek számítógépek, hanem emberek Igen. matekolnak holnak a fejben, meg hasonlóan. És se jó, így, így. Értjük. Tetszik, a, ahogy megvalósították azt a Abszurd technológiát. Tudod, ez a egyszerre régi és egyszerre hot modern is, tudod, ilyen. Hát, a Gorni doktor, én oda vagyok, mint a Tanya. Hát, ez, ez mennyire pihentet, hát... ez különbözik. Szitakötők, a... én nem is tudom. Mi ez lehetne leginkább a segéd? Az... Meg, meg az, az űrhajók is, vagy hogy, meg a, a Hárkon a űrhajó dizájnja, hogy meg hogy kibaszott léghajók. Igen, tehát, hogy működik. De tudod, ez a furcsa technológia is, is mm -hmm. működik. Tehát, hogy egyszerre emberi, és mégis túl, nagyon idegen. az a baj, hogy mm. nagyon sok fantazit, nagyon ragaszkodik ugye a, a jelen elképzeléseihez, igen. ahogy kinéz. Ja, igen, ebben tényleg benne volt az, hogy van, volt valamilyen arhaikus része ennek az egész technológiának hogy láttad, hogy ezek ilyen kitalált és már működnek, vagy tényleg a pajzs, meg a kard, meg a lézer, és akkor így hogy ezek már nagyon régóta kivannak távol, működnek, és köré, köré épült úgymond egy egész kultúra, hogy ezzel mit meg, hogy kell csinálni. A, gondolok például a pajzsra, és hogy ugye, van, amikor lebombázzák az űrkikötőben a flottájukat, és akkor jönnek tud a bombák, és akkor neki odaér a pajzshoz, és akkor szépen ellensít előtt, és akkor át, és lassan a pajzson, és felrobbantja a hajót. És, és, és akkor ez így meg hogy De mellette meg ott van az, hogy szolgálnak az emberek, kardal, az egymást. És egy másik jelenetben, meg tank elmegy a ornitopterrel, és akkor rálőnek lézerrel. És akkor látod, hogy a lézer azért elég kibaszott nagy dolog, hogy az ellen nem véd. <gül> ja, és akkor itt szét lézerezik az egész várost, és robban szét minden a picsába például. És, és elég valóságűnek tűnik az a lézer, Igen. nem tudod, egy ilyen sztárvárosos egyenes zöld vagy piros nyaláp, hanem éppen látod, de megy szétmegy mindentől a picsába. Ugyanez, amikor a TH-ben vannak, és a szádukárok vágják szét az ajtót, és akkor tényleg így átvágja az a kicsi lézer vonal az egész szobát konkrétan. Úgy van, de... de amúgy, hogy a technológiának így a Helyzete is a világban tényleg, hogy van, alig értjük, mert körülbelül tívos értenünk, tudod, hogy hogy működik, csak másoljuk. Nagyon e. Men menő, és hogy pont egy ilyen világban hogy működnek ezek a dolgok, ilyen feudális világban, szardukárok, azok miért rohadt menők. Én lennék szarduká. Miért nem lepődök meg? De legjobb. Szint. Stöst. Még lehet, az, ha nagyon szeretnéd. Igen, ha nem születtem egy olyan bolygóra, ami folyamatosan. Egy börtönbolygóra. börtönbolygóra, ahol azé, 16 fiúból 8 nem éri el a kort. Hát ez, ez nem a Föld, vagy mi? Végül <síns> is. Mm -hmm. Lehetne egy börtönbolygó. Én is egy reguláron kezdtem az életet, szóval Kelet-Európában, tudod? <gül> <Regulán>. <gül> Na, regulár. Mert nem nem easy, de azért nem <gül> is Veterán. <gül> egy <egyből> veterán, egy <gül> tudod valahol. Ja. Boltjuk a szláv Nem volt az film. Kicsit lassú volt, szereti ez az, az ember a lass, lassított jeleneteket, a, a, tudod. Amúgy hát Kubrick űrőd összeája, mikor nézed öt percen keresztül a csillagokat. Hát meg a azért, hajó dokkolása, 6,8 perces jelenet, az meg. Ez az ember jól érzi, hogy azért med, meddig tud elmenni a lassításokkal, mert most úgy nem jut eszembe. Azért volt a víziók azok néha túl, be voltak lassítva. Ez párszor, szerintem. Tehát én fizikálisan nem is az, hogy lassú, hanem fizikálisan lassítva is van a film. Ezt is szereti. Van egy jó kép, amit elkapasz, úgyhogy jó, megmutatom több szögből, ha lehet. De azért nem viszi túlzásba. van a, a rend rendezés. De nem. Az volt a baj a lynch film, is hogy unalmas volt úgy de sokáig tartott biztosan, de, de, de figyelj, fe, de én nem tudom, tudom a könyvet, mondani, de nem nem az is kurva unalmas amúgy. De nem, vagy nem mondom, hogy kurva unalmas, mert ez így nagyon rossz kritikája, de nem egy olyan tipikus fantasy, vagy skifi, hogy akkor piu piu piu piu piu, -piu" akkor, illetve, emberek, hanem ez egy olyan mint egy Shakespeare, vagy Shakespeare is mondjuk pörgősebb ennél, vagy egy bármilyen királydráma. de Ez Europa. egy ez egy, Europa, ez egy lassú európára. Nice. képes hát, képest jó a, a színészek, hát a színészek azok hogy jó voltak. Uh -huh. bá, nem az, hogy... Yeah. Bár bá, Jessica egy kicsit az elején nagyon úgy nézett ki, mint akinek két ideg összeomlása van. Hát a... Hát nem, Amikor élet, áll, gázat, megértjük, tudod, megértjük, hogy tudod, hogy meghal az meg még egy a gyereked is, meghal meg te is, meg úgy az egész egy ilyen kebő. Igen, meg amúgy is ezé ellent, ellent mondtál a menedzseri és ezé lett, meg izé, meg akkor tesztelet, hogy akkor ő tényleg az meg. Ját... És még a leadás határidéje És még a projekt leadás határidéje is. Így van, tudod, ez Hát elég egy eléggé ilyen, eléggé stresszes kérdéskedván Nem csak... De ne tárték a... is Sokat rít, sokat rít szegény én hmm. más, Már én sajnáltam, tudod már nem mutattam volna ennyit <hose> Sokat so <hose> so rít Métel mellettem volna magját valami <hose> Éjjj, vannak, Én már teljesen szomorú lettem De... <hose> Pavol is jó volt és -e egy kicsit feminin egy gyerek, de hát Ez van az a izé, a, a sátor jelenet, amikor elkapja az ideg. A moziba úgy Én... megijedt, úgy megijedt előtte meg izé. Egy ember így hátra hőkölt, tudod, azt még jó, hogy nem támasztottam mert nagyon ott érdeme. Hm. Ti, ti is moziba láttátok, nem? Nem, nem? nem volt a Vagy nem volt Akkor így belekiabál. Uh. De akkor mikor ott a hang? Ja. Akkor szerintem értényi az, értényi, szerintem az, az nem kellett hang, az csak amúgy is hátra ült ebben, ha hátrébentem volt. Ja, a, <síns> nagyon kíváncsi vagyok, még egy ilyen kritikám, hogy kicsit ki lettek írva, úgymond szereplők, bár ez válható volt. Mire kérlek? csak? Hát például, hogy Billett izé, Havatta, Havattan, Görnivel. Na, Érzed, ez kettő, a könyvet most... szerintem jobban kifejtő, hogy mi lett körnivel. Később jönnek, lehet. Nem tudom. Tehát teh az teh ők szereplői, nem? Nem. Aztán épp az az egész a poén... na épp az a poén az egész hogy belettek aki nagy karakterek, vagy belette aki promozva, mint érdekes karakterek és akkor kihaltak a gecibe. De nincsenek benne a könyv, egyáltalán? Ezután... Most nem, nem sok mm. szerepelnek. vagy, vagy nem szeretem egy valamennyit, nem sokat mert nekem például azt is mondták, hogy ebből a filmből is kihagyták, hogy Dr. Hugh-nak a felesége miért volt olyan fontos Dr. Hugh-nak Érted? Nem De nah, hogy nem. ez elméletileg ennek elég mélyebb sztoria van a könyvben, hogy azért nem csak annyi, hogy a feleséget, tehát jobban bemutatják a feleségét is nekem az nem De te, te, te elolvastál 6 eh, Wikipédia, vagy ilyen... Ezt, meg nem, nem, ezt, nem, ezt azt nem, az... az utolsó, amit mondtam, ez nem az. Uh -huh. Ez ezt mondták nekem, akik olvasták mostanában a könyvet. Nekem ezek így nem maradtak meg, de lehet, hogy így elsiklottam rajta. Nem, nem vagy lehet, ez olyan, mint a Star Wars-nak, az Expanded Universe, hogy még az utolsó háttérben lévő ember is meg van valahol magyarázva. Mert valamelyre én... is van írva még, vagy 10 könyv ezt mondom, hogy a Görni meg a Havat, azok meg a Lynch filmben benne vannak is, még elég nagy szerepeik vannak úgymond. Gurneynek kevésbé, ő csak oda csapódik hozzájuk, de tufírnak elég külön szála van ő vele, mi történt? Nem Gurney, nem mindegy, mindjárt megnézem. Lehet, hogy úgymond kihalnak, de hogy, hogy pontosan, azért az is... A filmben benne volt. A lincs filmben. Ó, oh, most látom, hogy görni Halek ugye az előzőben... ...a lincsben, Na, ki volt? Patrick Stewart. Ja. Hátja. Csak a most éppen. Pólet Reydés, meg a McLachlin vagy? Ja, ja, ja. Milyen McLachlin. Ó, oh, nem Pól ő is. Pól? Ez sem ezek a Pólok. A pa, Ali. De ha úgy nagyon, nagyon elvette most a Dűné az öljét, úgyhogy beszéljetek, úr. Nem, nem tudom, mit mondanak. űrhajók nekem nagyon-nagyon bejöttek, kurva jók voltak a dizájnok. Az összesnek a, konkrétan. Arakéták. A Uf, azért Kyle, Kyle meglepően. Ah, Kyle. Na ah, mindegy. A. Ah. az is hiányzott, hogy van egy olyan szaplatt, hogy Az uh, a 3D száz ilyen szónikus fegyvereket fejleszt Az is kimaradt kicsit Úgy teljesen <gül> Lehet, hogy behozzák és pedig arra is kíváncsi voltam volna, hogy az hogy néz ki A hangfegyverek Hát, Há, nem emlékszem. Wow. Ez itt csak a lincs film De az, azt meg ti nem láttátok egyáltalán én láttam. Nincs meg? Én láttam a nincs filmet. abban tényleg benne van a hangfegyver, és itt is robbantak vele sziklákat minden és ilyen nagyon hülye. Ja. A... Csak azt hittem, hogy a szardukár izé csánt, az már onnan jön, Tudod, vagy az már ahhoz kapcsolódik. Ja. Hmm. Az deralt de jó jelenet. Na. Jó film ez, na. Jó film, egyszer értek, ki a másik fele is. É é é édesapám is megnézte és ő is azt mondta, hogy nagyon jó. Na. Hm. És ő olvasta a könyvet többször is szerintem. Tényleg túlélik törni. Megábbis a Wikipédia szerint. Hm. A császárra is kíváncsi leszek, hogy kit találnak neki. Ami idegesített, hogy Harkonnen Báró jelentetei nagyon szét voltak vágva. Megárztam, hogy dagatabb lesz a Harkonnen Báró, nem volt elég duci nekem. Na, hát neked mi elég duci már? Aki kövérebb nálam. Fuhu. Harkonnen Báró. Az is olyan jó név, Vladimir nem. Az oroszok mindig gonoszak. Hát. De. Mikor íródottak? The dűn. Herbert. Herbert. 65. Jó. Akkor lehet hogy... Na jól lezárjuk a az adást. Nagyon fáradtak vagytok. Úgy érzett. Elfalöttem a végére. Álmik vagy. Álmik vagyok. Na jó van, hát ö, köszönjük szépen a kedves hallgatóknak az egész évados figyelmet. És ö, hát rendkívül örültünk, hogy itt voltatok. És köszönjük a támogatást. És hát sziasztok! Ja, hát igen, ha tetszett az erős, akkor iratkozott fel a YouTube csatornánkra. Megtaláltam a linket. Beleúszál ebbe a beszélésbe. El De egy kicsit, amúgy most szerintem kizónoltam. Híratkozatok felánk. Youtube-on, mm -hmm. megtaláltak vagyunk Spotify-en, Apple Podcast-en és az összes létező platformon a világon. Természetesen csatlakozhattok a Discord szerverünk az is, ami a leírásban szerepel, vagy írhatok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig, betűvel van. És hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok, é. hallgassátok már a korábbi Halló. részeinket is. Ja, ja, és jövőre találkozunk. Hát lehet még Az ja. az hát, Azért még hát. is talán. Csak Hát, sziasztok!